që të ruhet prej të gjitha harameve. Dhe javët e kaluara, se bashku ishim me disa mësime kuranore dhe profetike të Muhamedi sallallahu aleyhu e sellem për një mkat për një gjunah të madhë, një gjunah të rezik shumë dhe shkatruus për individin dhe shoqrin nëse ajo është prezent. Ishim se bashku duke kuptuar nga afër realitetin e zinës, realitetin e imoralitetit. Dhe javën e kaluar pam disa rrug, pam disa punë të cilat e çojnë njeriu në imoralitet, në zinë. Mirpafort sot inshallah uta do të shohim disa punë Disa shkaqe shumë të rëndësishme të cilat e ruajnë besimtarin që të mos bie në kët gjënah të kopshum në zinah. Duke u bazuar nga fjalët e Allahut dhe të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e shohim qartë se ka shumë shkaqe. Ka shumë punë të cilat e mbrojnë besimtarin musliman nga zinaja, nga imoraliteti dhe puna makrësore apo shkaku kryesor që e mbron besimtarin nga zinaja, nga imoraliteti, nga kjo punë e neveritur dhe e ndyt është dlirësia e besimtarit. Dhe dlirësia është një cilësi e të dashërve të Allahut, e atyre robëve të cilët i danë Allahut e bareke vëtë ala. Dhe dlirsia është vetë përmbajtja për të mos rënë në imoralitet. Pra, aj që përmbahet, aj që ndalë vetën, nga imoralitetin, nga zinaja, ati thuhet i thuhet njeri i dlirë dhe idlirë është gjithë njëri musliman që e ndalon, që e stopon veten nga imoraliteti. Dhe Allahu të barëke vëtë alë në surën e nurë thëtë, wëlljestafifin ledhine laje gjidune nikaha, ata të cilët nuk mund të martohen, ata të cilët nuk mund të kunorzohen, ata nështë, le të bëhen të dlirë ata le të vetë përmbahen le të kontrollojnë vetën apo le të përmbahen vetën nga zinaja dheri kur duhet këta ta vetë përmbahen vetën dheri në momentin kër Allahu subhanahu e taala do t'i begatoja ta me martes hatta jughnije humullahu min fadli dheri sa t'i ndëran Allahu dheri sa ti begaton Allahu me mirësit e ti. Dhe kur vinë mirësit e ti, hapen edhe dyrët e marteses, që martesa pas dllirësis vërtet është një prej punve matë të sukseshme që embronë besimtarin musliman nga imoraliteti. Imam Nevaviu, Rahimehu Allahu Teala, kur fletë për dllirësin, vetë për mbajtjen, thëtë, me dllirësi apo vetë përmbajtje, kuptojmë të ruajturit nga gjdo gjë e cila nuk lejohet të bëhtë. Pra i dllirësht edhe i person që ruhet prej harameve të tjera, por në veç anti aj që ruhet prej imoralitetit. Dhe vlazer, sidomos në kohën e verës, e sidomos kategoria trive dhe të rejave, kanë nevoj shumë të madhe, për vetë për mbajtje kanë nevoj shumë të madhe për të glirësi Andaj po asjelim një shembul që në esoli Allahot e Barakeve Teala E vërtet shembojt ma të mirë për neve besimtaret janë shembojt që i ka për zedh Allahot e Barakeve Teala për neve Dhe të gjithë e dini se një kaptin një surën Kur'an e mërtohet kaptina Jusuf dhe ekskluzivisht i kushtohet Yusufit alayhis salam por ka edhe gjëra të tjera mirëpo fokusohet tek ky i dërguar i Allahut alayhis salatu was salam dhe Allahu në lidhje me Yusufin alayhis salam përmend një vetë përmbajtje dhe një dëlirsi të papar. Përmend se si një njerëj mund të jetë i dëlir Se sinjeri mund të përmbahet edhe në sprova ma të randa. Fëtë Allahu ta'ala nësurën Yusuf Wa la qad hemmet bihi wa hemmet biha Lawla rëa ra burhane rabbi Ajo, o shfiala, ajo gruja që provokaj Yusufin aleyhisselam Fëtë Allahu emsiu qëllimisht Yusufin edhe ati Jusufit a.s. do t'i shkon të mendja tek ajo, por ishte, thot, argumenti, ishte fakti Allahu të barek e vëtala që u ponë Jusufin a.s. se si e mbrojtjate nga ajo grue, ishte pra një argumenti qartë, për që farër kë fakta po argumenti qartë, thot Allahu ke dhali ke li nësrifë anëhusu e wal fahsha, Kështu i paracitën faktin argumentin që të arruen nga keqja dhe nga puna e në dytë e nëveretshme nga zinaja. Inna hu min ribadin e lëmukhlesin, vërtetë, Jusufi ishte prej robve ton të sinqertë, thotë Allahu të bareke vëtë ala. Pra Jusufi ishte prej robve të zxedhur të Allahu të bareke vëtë ala. Dhe pse morëm Jusufin a.s.w. Dhe pse do të flasim shkurtimisht për ngjarjen e tij, sepse dietaret islam kanë mbledh një sër dobish për iksaj ngjarje që kanë ndodhur dhe një sër të mirësh të cilat duhet të na gjenden në jetën tonë përditshme. Ibnul Qayimi rahimahullahu taala ka thënë shkaqet për të rënë në zinë, në imoralitet të cilat ju bashku një sufit a.s. vështirë se në do një herën këtë bot i bashkohën dikuj tjetër. Pra, shumë kush e ka rëzik për mëra në imoralitet. Se vjen puna si soj që mundet njeri ju mëra, mirë po mu bashkohën një mori shkaches, me djetra shkache, që s'kemi mundës i krejt me i përmend, e disa do të i përmendim, është vështirë që të bashkohën tek një njeri në këtë bot. E para... Jusufi alayhisalam ishte një djalë i ri. Ishte një djalë vital dhe ishte shumë bukurash. E çdo i ri, e çdo i bukur dhe i tresh atraktiv është i kërkuar nga xhenia e kundërt. Është i kërkuar. Dhe Jusufi alayhisalam, edhe pse ishte i ri, edhe pse ishte vital, edhe pse ishte i bukur, nuk ra viktim e bukurisë vitalitetit dhe aftësisë të ti dhe urujtë që fështirë se do të bëndë të ndënjë i ri në këtë ko. Jusufi a.s. kishtë edhe një shkak tjetër, ishte beqarë dhe kishte nevoj për grua që të gjenë prejhje, që të gjenë knatësi të ka jo, mirë po me gjithë nevojen për prejhje knatësi. Megjithatë atë që ishte beçar nuk i shkojnë ndërmend fare që të bije në imoralitet. Yusufi alay salam ishte në një vend të huaj. Nuk ishte tek familja e tij, por ishte i huaj në vendin e huaj. Dhe e kishte mundsinë edhe rastin e shkëlqyeshëm me ran zinë. Pse? Prit, nuk e shihnin. Familja e afërt nuk e shihnin farefisi, miqët, dashamirët, shokët, nuk e shihnin aktin e ti të ndytë. Dhe kishtë e mundësi me bo këtë punë, për e marrë vesh asë një herë e familja apo vendi i ti. Pastaj, Jusuf E.S. ishte njeri i robruar, sepse ata trektarët kërën zërën prej ati pusi që e këshin hudhur vlaznit e ti, e marrën edhe e shiten, e shiten në tregë dhe e bleu një njëri autoritativ. Dhe kjo ishte rob i zëtriju dëvet. Dhe imoraliteti zinaja për robrit në atë kohë nuk ishte në e farë problemi madhë. Nuk shë i kepesh nëse një rob, apo një rob nesh, bojke zina. Nuk ishte do thët në një ndikim në autoritetin e robit, apo atë rob neshës. Me gjithatë pëse ishte rob, prapëse prapë, Jusufi a.s. nuk mendoj fare që të bon zina. Pas ta i vlazen ati i erë një ofert e pa imaginume për kohën e sëtme. I erë një ofert prej një grue që ishte grue autoritative, ishte e bukur në kulminacion, ishte e pasur në kulminacion, ishte e rongut të familjeve të larta të asajkohe. Dhe përveç këtyne që i kështë e kjo grue, ajo paraciti dy opcione para Jusufit a.s. E para, paraciti dashnin e vërbërt, dashnin e pa imaginume që kështë e sinqeresht në Jusufit a.s. Po e dyta i thatë nëse ti nuk pra nëngështu me dashuri, atërë thë unë do të hakmerëm, tash po i kërcnojët Jusufit a.s nëse ti nuk pranën me bozina me mua, atëherë thonë do të përdori autoritetin teme dhe burrin teme, edhe, tem edhe thonë do të burgosi, so që asë njërë nuk do të ashojshë dritë e njashtë. Ta shpara me ndoje. Edhe dashunia, bukuria, autoriteti, pasunia, kajtë njën e non, plus ta shë dhe kërsnimi, që në këtë rast, shumë kush pejtrive, kish me lëshupe, a kishë tonë, e oda ta shë të i pejtë zore të kompos, se mu ka kë Jo, falemnderi, alhamdulilah, koan sa më nuk kemi kështu rastesh. Alhamdulillah, nai nai famën autoritative me pozite me pasunië me burr të të ndershëm kështu nuk i kasnohat ndokujt. Alhamdulillah. Pastaj prej e, mundësive të tjera që i ju dha Yusufit ishte se pronaria e tij. Ajo zonja që ishte para Yusufit ishte brenda në shtëpi. Dhe si shte i treti me ta, këta dy ishin, plus shteja kësaj edhe dyrët e shtëpis, dyrët e drunit ishin të mbyllora. Qëfa do të thëtë se? Nuk ishte mundësi me i pondo kush prej fëqinve. Nuk ishte mundësi dikush, si kur tash medjat që vina ta matra pas me njere, edhe t'inqizojnë dhe t'a publikojnë dikun në internet. Këto mundësi nuk ishin, do të thëtë atat dy ishin të vetëm dhe nuk ishte askush përveç Allahot të bareke vëta ala. Pastaj, Jusufi a.s. u largue me një vendosmeri të papar, sa që i ku prej saj, i ku prej saj, deri sa e rebelajate, e nervozoj shumë, sa që ajo vendosi që të hakmerët Jusufit a.s. Sepse Jusufi a.s. i dha përparsi bindjes ndaj Allahot Të ëbarakëu dhe të lartë, i cili e forcoi qartë në këtë rast. Sepse vështir pa ndihmën dhe forcën e Allahut, vështir më i përballuaj dhe më rezistuaj një provokimi të tillë shumë i josht dhe shumë atraktiv për zgjatëri. Andaj, e kundështoi dëshirën e zonjës, ndërsa e çojnë në vend dëshirën e Allahut te barekë ve tala dhe në të njëjtën kohë e manifestoj e tregoj besnikrin në daja ti zëtri u qekesh se vlazen kohën e sët me runa zët nëse lente i familjen armanet dikujt vështirë është që të arun ty në derin vështirë është që të arun autoritetin por e ruën momentin edhe kohën kur jepet rasti edhe të prejnë në bes ashtu si shtët populli dhe Jusufi a.s. a.s e ku ndërështoj qartë egon atë dëshiren e brendshme e cila shpesherë e shtu njeriun të bën zina dhe e edukoj qartë e pëshin nefësin e ti i cili në rësona tira dët ishte shumë i për dërshëm andaj keni kujdes të jeni të dlirë të vetë përmbajtor sepse e keni një siharic e keni një myshde që jo ka dhonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem. Ajo myjde, o është gjithë përfshirëse, për ata që janë të vetë përmbajtur, për ata që janë të dlirë. Se ditën e gjykimit, thotë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem, seba atu një dhilluhumullahu fi dhillihi, jau me la dhilla illa dhillo. Shtetë grupe, shtetë persona do t'i fusë allahu, nën hien e ti, atë ditë kur nuk ka hie tjetër, përveç hijeve të Allahut te bareke ve teala dhe njëri prej këtyre ne 7 personave është edhe një burr për të cilin that Rasulullah sallallahu alajhem talabathum ra'at dhat manṣib w jamal ata e kërkon një grua autoritative me pozitë dhe e bukur e kërkon at burr për me bë imoralitet zina e këç çfarë i that at saj i thët, inni e khafu Allahe Azzawajal. Un, i friksoham Allahot Azzawajal. Se për ndryshe, tuk shëa përgjegj vtjesën kërkesën taunë. Tash, për e lëshon këtu një rast, dhe për e thën pak epshin dhe egon e ti, mirë për përfutet nën hije në, në Allahot të bareke vëtë ala, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes se Allahot të bareke vëtë ala. Pastaj, Dlirësia, rrujtja nga imoraliteti, është një pun e madhe, si kur që thëtë Shejkhul Albani, prej punve ma të mëdha që në rast të krizave dhe sprovave kër i lutësh Allahut, këtë dlirësia vetë përmbajtja pëse skeran zina një moralitet, këtë bëhet shkak që ty më të përgjigj lutjen tane Allahut e bareke wa ta'ala. Dhe në hadithin që e tregan Abdullah ibn Omeri, radhi Allahu anhuma, thët e kom dërgju e Resulullahin sallallahu a.s. duke tham, se kanë qenë tre veta nga gjeneratat e ma hershme. Nga gjeneratat e para, kanë qenë tre veta të cilët kanë marë rrugën edhe po rrugëtojnë, po udhëtojnë. Por duke e co rrugës, filanë të bjerë një shi i madhë. Dhe ata futen në një shpellë, ç'të ikun prej shiut. Dhe duke shëndruar në shpellë, rrokulliset një shkamb apo një gur i madh prej lart, prej kodrës dhe bën aty mutë derën e shpellës. Munë derën e shpellës vendoset ky shkamb i madh. Dhe këta tre persona tash kanë me të në rrësi. Dhe kanë me të izoluar, të burgosur pa dashjen e tyre dhe qëfar të dbojnë tash, nuk ju mbet e tjetër vetë, vetëm se po i thoi njën i tjetërit, e vetë mja mundësia është që se cili prej nesh, ta kujton ka një punë të mirë që e kanë bo, një punë të madhe që e kanë bo për Allahun të barek e vëtë ala, e ndështë Allahun në alargon këtë shkom se mundësit tjera s'ka, s'ka pas telefonëa, nuk ka pas laptopa me vetë dhe me hymen e ermi shku dikuj nga qëni, ekipin shpëtimtar të zjarë fiksve, apo alarmëne fshatin, apo qytetin, apo dikëm. E vetë mja lidhje me ta, ishte për mes dost, që tja drejtanin Allahot të barek e vëtë alë. Dhe po mendojnë këta tre se qëfar punë shkanë botë mdhaja, kishin botë shumë punë, po se cilë i po e zhejë dhe të më të miren. I parë i po të regën, se i kishë pas prind dvjetër, thinjën ishin zbardhë, edhe ishte silë shumë mirë me ta. Sa që thëtë në gjithë dhët dit, kujdesha për baktim, për delet i që janë man, me i kullot, edhe kujvesha në bramje, i mjelsha delet, edhe e qëtë shanë pjatët, qëmshtin, ja dhe i shanë nës, edhe babës, bishin me fjet, pas taj fmive, gruve, glues edhe të tjerve. Mirë përthë po një ditë për i ditësh, u vanohë më baktim timatje, me kopin timatje në man, sepse thët e pash, një l dhe desha ti ushtejma mirë baktin. Kur erdhën në shtëpi, nkam prit nëna e baba që më i dhanë çumshtin, më i ushqye, po thatë ti kish zon xhumi. I kish zon xhumi. Ndërsa fëmijët çajshin, ton pritmuat me, me thët, one, erdha, i ushqye me çumsh. Thatë ona kur erdhë i pa sh nënën edhe babën duke fjet. Esmin duke çajt, edhe gruaja nëna po pritet me thët, one paren, i dhan çumsh. That ona zgjodha të parën, i zgjodha prind më i prit. Edhe thët e musha thët qumshtin, edhe po i pres. Edhe pse qa ishin fmitët, po i pres nanën edhe babën deri sa të zhohën. E ata thët nuk u zhohën deri në mëngjes. Para mendoj e tësh. Po i pret me adhon për parsin, prioritetin para fmive dhe gruës. Kujt nanës edhe babes. Edhe pse ishin fjetun. Që në rëthonat, sot më shumë normalemi ushqy fmitë, sot a fjetëm. Edhe thët prita deri në mëngjesë. Edhe kur u zgjuthën të usheva nënën edhe babën, pastaj u adhash fëmijëve. That O Zot, O Allahuim, ti e din se unë këtë punë kam bërë për ty. E nëse e kam bërë sinqerisht, me ihlas, me sinqeritet për ty, largoje këtë shkëm prej derës së shpellës. Dhe çka u bë vllazën? Po thatë Resulullah sallallahu alejhi wasallam, lëvizi pak shkëmbi. U çel pak ni hapësir, depërtoi pak dritë. Mirpo prap kanë mbet të ngujuar. Atëherë Filoj i dyti me të regu një pun të madhe që ka bo për Allahum Thët o zotim On e thët jëmë pre aty në rëpve që i ke begatu me pasuni Ju ke von pasuni Edhe thët u në si rije kom pas një dashni ndaj një vajzë që kom pas edhe të afrm në lidhjen familjare Edhe thët një ditë prej ditësh ju kom paracita saj vajzës në ka refuzua Nuk më ka pranua Mirë po thot me kalimin e kohës erdh një vit i thot Erdh një vit i pabereqet shumë Dhe thot kjo ishte në varfënit skajshme Dhe erdh të one me kërkue pare pasu ni Dhe thot unë e jadhash 120 monedat e arit Për çka? Thot jadhash 120 monedat e arit Qajet të ndërzohet muhe dhe me ba atë që ka bën burri me gruan e gjitha thë të rastin e gjitha mundësin sepse në një tjetë nuk mujtë a kur më ju afruës ajo ishte e devaqme dhe thëtë kur u afruëvat e ka jo ashtu si që afruët burit e gruja ajo më tha kje fri ka lahën mos, mos bëzina rujo se jetë e bo pa dashën time po, po kam nevoj për pare thëto zëtët on e thëtë këtë dit e kësha me nduë edhe e këmë dashë këtë vajzë ma shumë se gjithë kanë tjetër. Mirë po thëtë kërë më tha kje frikë Allahun, unë e u nërguva prej saj, edhe e leshtë lirë, edhe e pasunin një 120 moneda tari të thashë merri, tua tjenë. Thëtë o zëtë në pasha bo për ty, e të edin mas miri, atërë e largëje këtë shkomë prej derës e shpjeles. Thëtë Resulullah sallatë sëllem, shkomë bë levizi prapë. Dhe u hapë, u hapë dera e sh Atëhere i treti po e të regan edhe një punt madhe që ka bo për Allahun. Po thëto zotim, tim ke dhonë mundësi me bo të regti. Edhe onë e komponua me të regti në time, edhe kompas rogtar, kompas puntor, të cilve ja u kumdhonë gjithë dhehere pa ajo tërë në djërë sa ja kumdhonë rogen. Mirë po njëni për i ty në befas një ditë për i ditë është i ku për e morë rogen. Shkoj dika. Thë të dhëne mora rogen e ti edhe e lash këtu edhe e futan pasunin ti me që shpojthojnë tash, aksionet e ti i ka shtin aksionet e veta, janë bo aksionar, kush këjë punëtori me zëtënin e vetë. Thë dhe me kalimin e kohës, o zëtë të tjë dhe shumë bereqet në rogen, në pasunin e ti, sa që pej roges e ti u bon shumë deve, shumë dele, shumë kuaj e shumë ato e shumë këta, edhe shumë to këtë të vleta me ato pare. Thët dhe një ditë befas u paracit kërë përsan Tha o zotë një a jem One kur ka mikë thë e kom lanë rogen të këti A ka mundë si me makëthi rogen sa është haku jem Gjërë sa jem Tha po Tha shikaj tha delet Shikaj kuajt Shikaj devet Shikaj e këtë tok Kaj thashtë e jotja Tha po bën haj gare me muë Tha jo Po ti ke lanë një rogë po në ato e kom aktivizu e atë rogë, e kom shtin pun, dhe ka dhona Allahu bereqet dhe pej rogës të ne kajtë këto janë tuat, sa që thë të të zëtë e murë kajtë e pasonje dhe shkaj, duke busqesh. Uknash, se ju kishtu në investim kapital, thë të të zëtë, nese e kombo këta për ty, e të e dhirë mas mirë për shka kombo, atërë e lërgëna këtë shkambet dalën pre kësa shpjellë. Dhe thë të Resulullah, shkambi levizi, ara posht, edhe k Po du me thonë me këte, se glirësia vetë përmbajtja nga imoraliteti ta mundësën në një krizë këtilë, që është krizë, apo që është uh, luftë mes jetës edhe vdekes, me të përgjigjë me njëherë Allahot e Barak e Wa Taala. Andaj, e lusim Allahot subhana Wa Taala, që të na mundësën neve të jemi prej atyret e cilët e kanë në qefë, Javësht në fjallë për dhe në praktik dllirësin vëtë për mbajtjen, gërujëtjen prejë haramëve. Allahu në fërtësoft dhe në mundësoft që të jemi të dllirë të vëtë për mbajtër në jetën eksaibotë. Aqulu qawli hëdha, wa astagfirullaha li vë lëkum, wa lisair ilmuëminin min këli dhëmbë, fa astagfiruhu, inna hu huë l'gafur rëhëm. Astagfirullaha, astagfirullaha. Elhamdulillahi, hamdën këthyrën të jibën, mubarakën, fihike ma ju hibbo Rabbuna wa erda, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pashtu vlazen, është një rëndësijet veçant të dim edhe një lutje, një dua, të cilën ja drejton të Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallem shpesh zotit të ti, Allahu të barake wa ta'ala. E lustë ata me një doa që përfëshin këtër kërkesa. Allahu me inni asëlu ke al lhuda, wa të tuka, wa l'afathe, wa l'gjina. O Allahu im, unë kërkaj me më dhonë devat shmeri. O Allahu im, unë kërkaj udhëzimin, që të më udhëzosh. Wa l'afathe, unë kërkaj dhërësin, dhe të përmbajtjen, wa l'gjina dhe pasurin da kur i më tek pasuria komentatorët e hadithit thonë se nuk ka shqetëllim pasuria materiale, por ka kërkuar pasurinë e shpirtit. Për atë that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghina ghina al-nafs wa laysa al-ghina ghina al-mal. Pasuria është pasuria e shpirtit, e jo pasuria e mallit. Inshallah Allahu te bareke ve taala naudzan, na, na jap devotshmërinë dhe dylërinë dhe na pasuron në shpirtrat ton dhe na forcon në rrugën e të devotshme me, në rrugën e atyre të ciltë e kanë arrit knatsin e Allahu të barek e vëtë alë. Dhe në fund, e jo krejt në fund, lukën e Allahu të barek e vëtë ala, edhe për këta vëlezër, edhe motra, edhe për këta fmi, që në siri pojnë nështrohen një gjenocidi, një terori, dhe një tirani e një zulumqari të paparë. Vlazen të Disa ditë më radh pa mytin me çindra po fëmijë. Vërtet, vërtet kjo është pa koment. Dhe të gjitha ato organizata që thrasin në të drejtat e njerëut, dhe të gjitha ato institucione që thrasin dhe propagandojn misionin e tyre të paqes, let marrin hapa konkret, sepse po shkatërohet ni popull i tërë. Sepse, po dhunohen me qindra e me mira motra të ndërshme besimtare muslimane. Po të të nohat autoriteti nderi morali i femrave të ndërshme, po vritën zmit të ciltë ende nuk e dinë që farë do tëtë fjala luftë, ende nuk e dinë që farë do tëtë emri tankë, apo topë, apo kalashë, apo diqka të ndërshme. Andaj, ne si popullë, të pak të nkemi për obligimë, të solidarizohemi me atë popull të përvojtur, që zulumçari, armiku i Allahot dhe armiku i ondhe i tyre nuk pas gjedhën, mjetë dhe mnyra për t'i gjunjizuar, e pasaj për t'i likviduar fizikisht të gjethata. E vetëme që mundë bojmë për momentin është da tona të sinqerta, jam mase i bindur, që në mesin tua edhe në mesin e popullat të son, ka njërës të devaqëm, zatën ka edhe eviliat të dashur të Allahot, të cilët kur i ngrisin, duart ka Allaho. Nuk u këthejën, duart bësh. Andaj bëni doa për atavlazer dhe motra dhe thmi musliman. Allaho i ndihmoft, armikun, zulumqar e largoft, Allaho e shkatëroft atë zulumqar. Edhe familjen e ti, edhe pasusit e ti, edhe të gjithë aleatet e ti nga lindja dhe prëndimi, Allaho i shkatëroft, i faroft, edhe i gjunjësoft, edhe i tërpnoft në dënja edhe në akiret. Allahun na dehmoft të dalim façëbardh para Allahut te bareke ve taala. Allahun na forcoj në rrugën e tij të vërtetë, në rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Bin salawat wa salame per te, sepse është koha dhe dita më e mirë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ibbadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله